Yo, yo, uh. word, adjective, pronoun, adverb, run on and on and on, where my jaren's at. Uh. Shit, Ass, tids, cunt, Jesus Kristus hade 12 lärjungar och Tom och jag har tolv podcastavsnitt just nu eller ja om typ 45 minuter har vi tolv avsnitt är, är, är det här så här judas vilket är Judas? Det här avsnittet. Var han den tolfte? Alltså hade de så här som fotbollsspelare alltså, siffror på ryggen? Nej, det hade de ju inte. Men jag tänker om, de ska, om, man, ska, om man ska ranka dem. Då ja. borde ju han vara nummer tolv. För att han var sämst. Han var ju det. Han, var ju en, han, han borde ju vara den. Om Jesus skulle ha rankat sina lärjungar. Mm. Då skulle ju Judas komma sist. Mm. Men alltså... Jag, jag kan inte släppa det där nu. För tänk om de hade siffror på ryggen. Tänk om de, tänk om, tänk om de spelade fotboll. Ja. Och typ på den tiden så hade man en startstolva. Ja. ja, men precis. Uh, vem, vem av lärjungarna skulle ha stått i mål? Pontus. Okej. Okay. Uh, vad, vad baserar du det på? Eh... Jag vet inte. Finns det ja, en snons som heter Pontus? Men då har du inte koll på. på... <laughs> jo, det är klart du har. Jo, jo visst. Alltså, jag är jättekristen. Jag kan allt det här. Har inte du, vad heter. det... Har inte du, vad heter det konfirmerat mig? Jag har dig? inte konfirmerat mig. Vet du varför? Nej. Nej. För jag tänker inte prostituera min själ. Nej, okej. Okay. Som alla andra gjorde. Typ, Aj, ja. jag kände ju ingen som inte som inte konfirmerade sig för att få en moppel och göra skit. Jag fick ingen moppe. Vad fick du då? Eh, jävla halsband med ett kors. <laughs> typ. Och, och tårta. Och jag fick inte ligga på konfirmationsläget heller. Det var ju det man trodde. Men, men i alla fall, Tommy. Mm. Jag, jag, eh, Petrus. Ja. Andreas. Okay. Jakob och Johannes. Filippus Bartholomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Simon, Judas. Okay. Och Judas. Två Judas tror jag. <laughs> Judas Iskariot, det var ju han som förrådde Jesus. Ah, du sitter, du för har han, ju sitt du googlat här nu. Nej, nej, nej. nej Det här är, alltså, det här är konfirmationsryggmärgen okay. som talar. Okay. Mm. Ska, ska vi säga ska vi säga att Thomas står i mål då då? Tom, ja, bara för att det, det liksom är liksom era väldig. Ja, och plus, plus mm. att det är så här: Det är nog bra att så här, tvivla lite grann när man står i mål när någon ska lägga en straffspark. Mm. Eller det är ju inte bra att tvivla när man ska ta en straffspark. Man ska ju bestämma Nej. sig för en riktning och sen ska man köra på det. Okej, okay, okej. Okay. Thomas tvivlar en. Eh, vad fan? Är han först det avbytare? Han är avbytare. Han är lite osäker. Ja, för de är, det är bara elva på planen. Han är, så här, han är... är så en, en joker i leken som man byter in när man ligger under och det är krisar. Ja, då tar man tvivlen. Man, man vet aldrig med honom. Ena dag är han skitbra, andra dagen så kan han vara sämst. Liksom. Ja, han är liksom Elmander. Ja, ja precis. Eller Kim Kjellström, han är ganska dålig ibland. Hur fan var det låter som att vi kan fotboll. Men i alla fall, jag vet vem som, som, jag vet vem som ska stå i mål. Jesus såklart. Nej, men han var inte... Lär ju, Jesus är ju coach. Jo, jo men Jesus är ju räddaren. Ja, nej, men alltså, nej, nej. nej. Han, han, han är ju... Han är tränare. Han är lagledare. Okej, okay, så, så räddaren det, ska inte stå i mål? Nej, det är, vad heter det? det är Petrus som ska stå i mål. Varför då? Uh, för, för han hette ju egentligen Simon, Petrus. Uh -huh. Men Jesus gav ju honom namnet Petrus för det betyder klippan. Man vill ju ha en klippa i mål liksom. Ja, eller så vill man ha en klippa som forward för att han kan klippa till bollen. Nej, han är stadig. Han står, han står stadigt där. Det är liksom ingenting kommer förbi den här klippan. Jag har ju spelat fot fotboll. Ja. ja. Men vi tar en sån som Mattias då, som var, som var tullindrivare. V alltså, var ska du han sitter ju någonstans? på Wikipedia, Ludde. V var ska Mattias vara någonstans? Tullindrivare? Han, då ska han ju vara back. Ja, ingen var kommer ingen. här fram, här fram. Nej. Ja, han ska ju vara back. Om man, så, så får man inte komma förbi. Om man inte betalar ja. en boll. Ja. Då får man komma förbi. först Utan bollen. Ja. ja. Eh, Judas då? Alltså den juda som förrådde Jesus? Ja, han, han, får, han borde ju inte få vara med. Är det skitdåligt skämt att säga att om Judas är med och gör han alltid självmål? Jo, men det är det, det, är det man tänker. Det, det, det är lite öppet mål på att säga så. Så då, då får ju han vara forward och sen så när det är så här fasta situationer, hörna och sådär, då måste han mm. ändå stå vid mittlinjen. Ja, ja. precis. Han får aldrig uh, jobba hemåt. Nej, bara offensiv. Ja, bara offensivt. Ja, ja, men uh, ja, så. Där... Jag vet inte hur det blev så där, men då har vi alltså tagit reda på i alla fall hur, vad vissa av Jesus lärjungar skulle spela för position om de höll på med fotboll. Och att Ludde gillar Wikipedia. <tjudes> <tjudes> Höståret 2014, Tommy, i oktober november. Ja. Äh, då kommer du och jag befinna oss på Kista mässan. Just det. Ja, ja eh, tidigare i veckan. När vi bestämde i tisdags eh, så var det ju. Nu hörde jag på att säga stor presskonferens. Det verkar inte vara stort. Eh, var det ju presskonferens i Stockholm? För att vi hade ju det hade vi fått reda på innan att det skulle vara. Eh, när de skulle berätta att eh, ja, det skulle bli ett, Vi hade fått reda på att det skulle bli ett komikon i Sverige. Eh, och då i tisdag så berättade de mer. Och det var ju lite som vi hade förutspottat att uh, GameX, en uh, spelmässa som vi har bevakat och befunnit oss på. Bevakat. Ja. Uh, uh, uh, så kan man ju kalla det. Uh, uh, ja. Vi har, vi har varit där och uh, larvat oss. Ja, uh, precis. Uh, och uh, att, att det här Comic-Con kommer ersätta uh, GameX. Eller det vill säga att det här GameX blir en liten del av, av, av uh, Inbakas in i Comic-Con mm. uh, nu, nu sitter vi och pratar alltså, Jag tror ju att 99,9% uh, Av våra lyssnare uh, Av den här podden Vet vad Ett Comic-Con innebär ja. sexy, uh, sexy, cosplay. sexy cosplay Sexy cosplay alltså grejen är den, sexy cosplay är väl, eh, det känns som att det blir mer och mer den största delen av just sån här komikons men det är ju ett nördevent för tv-serier, film eh, böcker och sexy cosplay se och sexy cosplay och, och just den här sexy cosplay, det är ju någonting som man då kan hoppas på även blir en liten del av eh, den upplagan som kommer och gav i Stockholm då. då. Och det, det är inte för att jag är någon sexist och sådär. Men det finns ju en, <laughs> vad heter det? <laughs> vi skrattar och <du> det för? <laughs> uh, vet det, Nej. Det, det där, det där um, försvaret jag... kändes lite så här omotiverat från ingenstans. Är det någon som har angripit dig, Ludde? Nej, jag vill inte bli angripen. Du, du vet ju, det är så svårt att trampa i de här eh, De här eh, Markerna ja, okay. Så att man inte råkar trampa någon på tårna Ja, jag gillar och tyck, Jag uppskattar att se på, på Både män och kvinnor Som klär sig eh, direkt där. Det gör jag eh, Nu kommer jag helt och hållet av mig Tom. Jo, en av mina Vad heter det eh, Favoritcosplayers cosplayers eh, och jag, jag ingen aning men alltså jag hoppas ju att eh, Jessica Nigri kommer ta sig till våra bredgrader och eh, berika komikon i Stockholm mm, din gamla kompis ja jag har ju, jag har ju faktiskt jag har ju träffat ja, henne ni än. är ju bekanta vi är ju bekanta luktar hon, gott? Eh, hon luktar väldigt gott oj, oj. Eh, väldigt gott hon, hon är kort också det är bra det är bra. Det ju vi också. Mm, det är bra. Jag träffade henne när jag var i Los Angeles för några år sedan och bevakade E3-mässan för, för svampriket.se-räkning. Där har vi det ordet igen. Bevakade. Ja. ja. Vi, vi har väldigt fria definitioner av, av, av den termen. Ja, jag vet. Okej. Okay. Du drack åt var... hamburgare. Ja, gratis Ja. Mm. Alkohol. Men jag hade ju även, även den extrema turen att, att få, få, få träffa Jessica. Vilket innebar henne. att jag sa can, can I take a picture? Och hon sa Yeah, sure! Och, och så, sen så sa jag Can I have a hug? Och hon sa Yeah, sure! Och så sa jag I really like your cosplays. Bye. <laughs> Bye. Ja, alltså, det, det var ett av mina mest... Ja, jag var... du, vet, du vet, när man har liksom pratat med någon och när man går därifrån sen så känner man att nej, jag skulle ha på ett helt annat sätt. Men, men kan jag säga så här, uh, du fick inte ligga den kvällen? Nej, mi mitt möte med, med Jessica uh, hade kunnat... Uh, Gå mycket bättre. Ja, inte mitt stolta blir, blir du jag lite jag... thrown off your game när du måste prata engelska kanske? Nej, alltså det, det inte nej, alltså jag var ju Starstruck. Det var ju det det handlade om. Okay. Um, det, det är liksom vad ska jag säga liksom? I like uh, your I really like your cosplay. Bye. ja. Och om hon dyker upp i, i, i Stockholm Tommy, då, då, då, då ska vi göra då ska jag filma dig när du ska gå fram och prata med henne så ska jag se om du om du, om du kan göra det bättre ifrån men, men, men du har ju en liten beef med henne du kallar ju henne för butterface <laughs> um, oj nu nu nu är det jag som blir så här, satt på pallen här ja jag tycker inte hon är speciellt attraktiv hon är inte min smak nej men du kallar henne för butterface ja, ja. Exakt, vad är ett butterface? Alltså, butterface är ju Butter, okay. såhär... Smöransikte? Ja, för det är ju liksom... Man säger butterface. But... Och man syftar då att ah. kroppen är nice. Butterface... Uh... Mm -hmm. Och problemet med det är ju att jag tycker ju varken hennes kropp eller ansikte är speciellt attraktivt. Nej, det gör ju inte det. Det är ju inte min uh, smak, varken söderut eller norrut där. Nej, det är den inte. Uh, Gud, vad vi verkligen så här objektifierar, Jessica mm. nu. Ska vi sitta och diskutera uh, fler cosplay utseende? Uh, nej, jag tycker vi ska fokusera på, eller jo, vi ska fokusera på en, en vi ska fokusera på två kroppsdelar som cosplay har. Vänster och höger högerut. Uh, just det. Det är någonting. Och Jessica har ju både en vänster- och höger-tutte. Mm. Eh, och och det, det, det, det går ju liksom inte att sticka under stol med att eh, som kvinnlig cosplayer cosplayer vad är det? Player tjejer, tjejer, han player. Det är snok, va? Det är snok. Ja, ja cosplayer eh, för kvinnliga cosplayer så är liksom, brösten är ju Verkar ju uh, vara ett viktigt attribut. Det är det huvudsakliga attributet i, i många uh, cosplay-kostymer. Uh, ja. Um, jag, jag tycker att se en tendens dock att det är mest uh, over there, alltså i, i, i um, USA, som det är en viktig del av cosplay. Se på till exempel svenska Pixel-Ninja. Uh. Uh, har ju inte. Jättestora bröst. Där kan vi snacka någon som är mer min smak. Mm. Mycket sötare hon... än Jessica Nigri. Mm. Och också väldigt begåvad. Mm. Och behöver det, det... inte spela på sex hela tiden för att få uppmärksamhet. Nej, absolut inte. Um, men det, det, det kan ju också bero på att hon rör sig i, i jag menar, hon är utan tvekan störst i Sverige. Ja, um, jag, jag kan ingen uh, nej, nej, det Nej, inte jag heller. Um, och, eh, men, men, men som sagt, Jessica rör sig ju. Hon jobbar ju över hela världen. Hon är ju även en sån som eh, har liksom fått in en eh, ganska. Hon är väldigt fokuserad på just tv-spel som du och jag brinner för. Mm. Eh, de flesta av hennes cosplays är ju tv-spelsrelaterade. Mm. Eh, och hon har ju liksom fått in en fot i, i branschen också. Hon gör ju liksom gig eh, för utgivare och sånt ja, där nu. Det är utgivare som, som eh, anlitar henne för att hon ska... Eh, jag antar att de anlitar henne för att hon med resurser från dem ska göra en egen cosplay-dräkt som hon sen poserar med på event och sådär. Ja, men det, det, vi, vi, har ju inget, vi, vi kan ju bara spekulera hur hennes... Eh, hur, hur det ser ut, men eh, det råder ju ingen tvekan om att eh, hon livnär sig på sitt cosplayande, så att säga. Absolut. Eh, och, och, och då, för att göra det och säkerställa att hon ska fortsätta få gig och sånt, eh, så ser den ju till att utnyttja sina två eh, bröst. Sina två investeringar. Eh, ja, och det, det, det är här eh, du, du har beefen med henne att eh, butt her face. Eh, men jag har ju en liten beef med henne då när det kommer till hennes eh, bröst. Alltså jag har inte beef med henne för att jag inte tycker att hon är attraktiv. Nej. Det tycker jag är lite orättvist. Det låter inte så illa bra heller. Nej, jag är helt okej okay med att jag inte tycker hon är attraktiv. Ja, du är helt okej okay med ja. det. Du är inte arg på Nej. henne för att du inte... Jag är, inte, jag är inte arg och besviken på det. Nej. Det är inte hennes fel liksom. Nej. Nej, men för saken är ju den att hon, hon har ju... Eh, väldigt stora bröst eh, och det som jag stör mig på det är det här att hon nekar att det skulle vara någon slags eh, operation inblandad mm. som har gjort hennes bröst eh, så här stora eh, saken är ju den att nu lever vi i ett samhälle där det mesta går att ta reda på eller man får reda på saker och ting. Uh, och det, man är ju bara, alla vi är bara några knapptryckningar bort från en dator. För att liksom uh, hitta bilder då på Jessica. Där man ser att uh, ja, någonting har ju hänt. Och det är inte att det är puberteten som har hänt. Nej, hon fick inte en så här försenad growth spurt. Nej, exakt. Uh, Oj, när jag var 25 då fick jag bröst. Mm, precis. Eh, och och det, alltså det som kan göra mig lite så här för att jag ser i, i, jag, jag vet inte är det någonting att skämmas för att man har gjort den investeringen? Alltså, å ena sidan kan jag ju förstå om det är någonting som man eh, vill hålla privat. Mm, absolut. Å andra sidan så vet jag inte om det är hennes motiv när hon nekar eftersom hon inte verkar vara jättemån om att hålla sina bröst privata. Nej, precis. Och det... jag, ty jag skulle inte. Alltså, jag tror ju att hon har gjort det. Jag bryr ja. mig inte så mycket och jag kommer liksom inte lyfta på dem för att leta efter ett R eller något sånt där. Nej men, nej, men jag förstår ju om hon har gjort det. För att det är ju som liksom en investering. Mm. Det är, liksom, det är ju som sagt, det är ett väldigt vik viktigt attribut. Hennes bröst är ju ofta the centerpiece i hennes kreationer. Mm, det är det ju. Eh. Uh... Fast både du och jag uppskattar ju faktiskt när hon gör eh, cosplays där tuttarna göms. Absolut. Speciellt. När hon liksom baserar en, en karaktär. Vi har ju en karaktär som vi båda tycker om. Prinsessan Mononoke till exempel från Studio Ghibli-filmen. Mm. Eh, det hade ju blivit så fel- om hon hade liksom gjort eh, prinsessan sexig. Liksom, med stor urringning och sådär. Så på så sätt är hon ju väldigt... Alltså, det är också en sak som jag gör att jag... Det är därför jag tycker att hon är så duktig. Mm. Eh, att hon ändå väljer sina tillfällen att, att spela på, på sexighet. Och Det, det, det är ju viktigt att man, att man eh, vet när det är viktigt att respektera källmaterialet. Mm. När det passar sig. Precis. Och det, nu, nu skulle jag gissa att ungefär åtta eller nio av tio kostymer har tuttar. Eller någonting mm. så här sexigt. Men att hon liksom vet när man kanske inte ska gå den vägen. Och det finns ju jättemånga som, som cosplayer som eh, Altair eller någon från Assassin's Creed till exempel. Och mm. liksom gör dräkten men sen bara Gör en väldigt djup urringning. Bara, bara för att det är en kvinna som har klätt ut sig till, till den karaktären. Ja, men precis. Uh, det... Så det är liksom den kvinnliga versionen av den spelkaraktären är exakt samma, bara med att den är sexualiserad. Mm, och det blir ju lite irriterande av, av flera skäl. Ja, men det blir det ju. Faktiskt. Och sen är det ingenting men... är fel att vara sexig. Om man vill vara sexig så tycker jag man kan ta och. Uh... Klä, klä ut sig till en karaktär som redan är sexig Men om ja. man vill klä ut sig till en karaktär Som är mm. från en Studio Ghibli-film till exempel Så kanske man kan låta bli Och vara sexig För att mm. allt behöver inte vara sexigt hela tiden Det är precis Jag vet att man får gratis uppmärksamhet av det Men vill du uppmärksamhet för det Eller vill du uppmärksamhet för arbetet du har lagt ner Med dräkten Precis för det är det som är så otroligt imponerande. För det är helt sjukt vad många timmar alltså de här personerna lägger ner på, eh, på dräkterna liksom. Mm. Så att liksom... Det, det, alltså, visst, jag har en bif med att hon inte liksom står upp att jag, hej, jag har gjort en bröstoperation för att det gynnar det jag håller på med. Eh, jag kan tycka liksom att när det är så uppenbart behöver du inte ljuga om det. Men. Sen. För jag tycker det är så synd då. För då blir ju de så mycket i fokus. För jag menar. De flesta liksom som. Jag menar, ta, eh, som gillar hennes bilder på Instagram till exempel. Jag, jag kan ju störa mig på. liksom kommentarer när jag ser till bilderna. För, för det är liksom folk som inte så här. De uppskattar absolut inte arbetet hon har lagt ner på sin direkt, Utan det, då blir det enbart fokus på hennes två bröst liksom. Jo precis, det är det jag menar. Och jag undrar liksom hur känns det för henne i längden när hon faktiskt är väldigt begåvad och lägger ner väldigt mycket tid och energi och arbete på det här. Och sen är hälften av kommentarerna om hur sexy hon är med sina stora bröst. Mm. Men det, alltså det är... Det är ju väldigt dubbelt det här, för, för då kan man, man kan ju ställa sig frågan också, skulle hon ha blivit så stor som hon är om hon inte eh, hade liksom haft de här två attributen? Jag kan, jag, jag vet inte om många cosplayare, men jag kan ingen cosplayare som inte har spelat väldigt mycket på sex. Jag vet ingen stor känd som inte klär sig utmanande och är storbystad. Nej. Det finns säkert. För jag är inte insatt. Men jag vet ingen. Men då kanske vi kan hoppas att några av dem dyker upp på Comic-Con som går av stapen i höst. Det hoppas jag. Om det blir någonting som, som Uppcon i Uppsala och, och liknande cosplay-aktuella event uh, har så kommer det vara väldigt mycket smakfullt. För det är ju som du säger... Det är inte som i USA här. Det är, det är lite mindre sexualiserat här faktiskt. Jag eh, gjorde en liten statusuppdatering på Facebook för eh, mm. någon vecka sen. Jag, jag, jag vill bara säga till dig Tommy. Jag, jag, jag tror jag har nämnt det eh, förut. Jag tycker du gör ju väldigt roliga statusuppdateringar på Facebook. Jag gör det. Mm. Ja, Titt som tätt så brukar jag dela dem som du märker ja. Jag tycker du är rolig på Facebook Ja, men mm. jag försöker inte vara så här äh, Idag äter jag potatis till lunch Nej Det är, det Fa -fa är inget sådant om mig liksom. Det är mina Fa -fa tankar, det är inte om mig Jo, fast du gör ju ändå Idag åt jag potatis till lunch Akt Aktiga Fast med en Tommy Twist Ja, jo Alltså jag försöker göra dem underhållande Mm. Nu var ju det där kanske ett extremt exempel. Jag äter mm. inte ens potatis. Nej, men du ska. Du, du, nej, det gör, du det gör ju faktiskt men inte. Men du ska. Och apropå det. Mm. Eh, eftersom inte du äter potatis, mm. då är du förmodligen vegetarian. <laughs> För att. Det, Jag värnar då, om min, potatisdjuret. Min son och dotter hade världens här om dagen till mig. Okay. Eh, och eh, båda två var rörande överens om att jag är vegetarian på grund av att jag inte äter potatis, spaghetti eller ris eller pommes frites. Ja, nej, djuren de ska man också värna om. Mm. Eftersom jag tar sallad till mitt kött istället för ja, pasta eller mm. någonting annat, de, då är jag vegetarian. De är lite förvirrade, de där ungarna. Ja, de är det. Mm. Jag, jag vet inte vad jag berättar det Zelda, vet du vad hon har börjat göra? Nej. Glömma ihåg saker. <laughs> Men sådär gör man när, man när jag var liten så mådde jag tråkigt. <laughs> ja, det kan man ju också när, göra. När jag var uttråkad. Så, jag var så tråkigt. Ja, men det, det är det som är så härligt. Ja. Men det som är så fiffigt med att glömma ihåg. Det funkar åt båda hållen. Att det kan vara så här, pappa titta, jag glömde ihåg vad man skulle göra. Ja. Eller, pappa, jag glömde glömt ihåg, hjälp mig. Så det, det funkar åt båda hållen. Det var jättelänge sedan jag träffade Sälla. Ja, det kommer du göra snart. Men åter till din Facebook-uppdatering. Ja, eh uh... Vill du delge den till, till lyssnare? Jag, jag kan läsa upp den då, då. Mm. Ibland undrar jag hur många av mina personlighetsdrag och egenskaper tillhör de som vi socialt klassar som typiskt kvinnliga kontra typiskt manliga. Ju äldre jag blir, desto mer typiskt kvinnlig känner jag mig. Mm. Och då var det ju min klasskompis... Hur många likes? Eh... <laughs> Två. Okej, okay, det, var, det var dåligt. Det var jättedåligt. Men, ja, det var det. Min klasskompis Elin bad ju mig förklara vad exakt det är som får mig att känna mig typiskt kvinnlig. Mm, mm. Och då svarade jag att, att jag blir mer och mer emotionell. Både när det kommer till relationer och film. Och att jag har ett starkt behov att uttrycka känslor. Att jag blir mer och mer omhändertagande. Att jag bryr mig mindre och mindre om sport, att jag blir viktnojig och går på diet, att jag inte tar så mycket plats i sociala situationer. Eh, säger inte att det är typiskt kvinnliga egenskaper, bara hur det känns som att de uppfattas. Utbilda dig till förskollärare. Utbilda mig till förskollärare, precis. Har ja. väl en del manliga egenskaper också, men alla har nog både och. Men det känns som att det kvinnliga tar över. Ibland undrar jag om kvinnlighet kommer med mognad på något vis. Ja, alltså... Det här har vi ja. berört lite vid tidigare. Vi har ju det. När vi pratar det är... om att gråta till film. Precis, inte jag tycker ändå att det... Längre. det är lite intressant. För saken är väl den att du vet ju med det att de här attributen eh, som du listar där... Mm det är ju inte typiskt alltså, det är ju typiskt kvinnliga ur, ur ett eh, liksom socialt perspektiv som börjar kännas väldigt förlegat förstår du vad jag menar? det Absolut. där är ett attribut som, att vi, som vi män eh, säkerligen under alla år har haft mm. men det har inte varit okej okay för oss att liksom vara eh, alltså sitta och grina och och så vidare. då är det ändå mer okej. Okay. Det finns en subreddit på Reddit. Mm. Som heter Ask Men. Mm. Där män och kvinnor får ställa frågor till män. Frågor som berör män. Mm. Om det är någon fråga som man vill ha en mans perspektiv på. Och det är väldigt ofta så här väldigt eh, väldigt känsliga frågor om förhållanden och känslor och, och sexliv och sådär. Ja. Eh, och då är det ofta som man stöter på där... Eh, uppfattningen att kvinnor inte respekterar känsliga män. Mm. Och det är liksom en, en, en, en uppfattning som är, verkar vara väldigt, väldigt fast i USA. Mm. Och även i, i Australien och Kanada och sådär. Mm. Medan jag här i Sverige, jag, nu är jag lite så här äh, sävlig norrländning som kanske inte gråter jättemycket. Nej. Men jag ser mig ändå som en väldigt så här, känslomässig och, och emotionell person som uttrycker känslor. Ja. Uh, och jag har liksom aldrig fått intrycket av att kvinnor ser det ur ett negativt perspektiv. Att, att de ser det på, på, på ett negativt sätt. Utan tvärtom, att, att kvinnorna som jag har hört från i alla fall uppskattar en man som är känslig och emotionell och kan vara öppen på det sättet. Ja. Så det är ju väldigt... Jag, jag tror ju att den svenska mannen har ju lite rykte om att vara lite fjollig. Ja, jag, jag, jag, Det kan ju stämma. Jag, men, se, se, på, se på vad det är för svenska män som liksom har, har blivit stora eh, utomlands. Peter Jöback. Ja. ett bra exempel. Han är ju ganska fjollig. Ja, det är han ju. Och sen, och sen är det ju, speciellt i Skandinavien tycker jag, typ danskar och, och, och, och finskar, de tycker att svenskar är otroligt fjolliga. Mm, jämt, är, jämt, när, jämt när du ska ha en nidbild och svensk så är det en, en fjollig, lite gnällig man sådär. Och sen, mm. och sen blir vi ofta hånade internationellt inom Europa och sådär om att vi är så, eh, att, att vi nästan är kuvade män av kvinnorna. Mm. Men jag, jag tycker ändå att det är mycket hellre det än att man behöver gå omkring och känna att, att, att kvinnor inte respekterar en för att man har egenskaper som inte anses vara manliga. 18 december 2015, Tommy. Vet du vad som händer då? Nej. Både min flickvän och min lilla syster fyller råd den dagen. Okej. Okay. Men, då har ju Star Wars episod 7 premiär. Jaha, har, du fått ett, wide. har du fått ett datum till och med? Det har fått ett datum, 18 december 2015. Okej. Okay. De ska ju börja spela in typ vilken dag som helst nu. Ja, det, det får de fan skynda sig att göra om de ska inna, säger jag. Ja, det var ju precis. väldigt. Jag trodde att det skulle vara typ 2017 som vi får se den filmen. Nej, 18 december 2015 worldwide premiere. Jag har uppenbarligen mm. ingen hum alls om hur lång tid det tar att göra en film. Nej, grejen är väl den, alltså som jag har förstått det, själva liksom inspelning med skådespelare. Det görs typ på en månad. Ja, det är ju postproduktion och så här klippning och ja. så som tar tid, specialeffekter och skit. Ja, jag menar nu samlas de i i i i liksom en lagerlokal med green screen. Ja. I Men, eh, det är stort sett. Men det är ju det är som ska regissera och Mr. Är även med. Precis. Jag är, är även med och skriver och, och det gör ju att jag är ju faktiskt jag jag är faktiskt sjukt pepp på det här. jag tycker att hans eh, nya versioner av Star Trek är ju briljanta. Oj. Och jag gillar ju Abrams eh, Lost är en av mina favorit-TV-serier ever. Kallar du Star, de nya Star Trek filmerna för briljanta? För vad de är, ja. Ja, för, för vad de är då, då? Ja, ja okay. det, är alltså, det, det är inte någon Citizen Kane. Det är inte det jag sitter på på Nej, men det är de inte med vinden eller, eller Dr. Chivago eller något sånt där. Man, eller man... bron över floden Kwai eller Plutonen. <laughs> om, det, om man... Eller Gudfaden 2. Det säger jag inte att det är. Men för vad det är, science fiction action, så är de briljanta. Ja, det skulle inte ens jag vilja säga faktiskt. Nej, men du förstår ju inte ens på science fiction heller, Tommy. Nej, jag kanske inte gillar någon science fiction film faktiskt. Nej, eh, så att, i den diskussionen och, och, då ska man inte kan, kan man inte ha den diskussionen Det, det är inte A Space Odyssey 2001 Det har inte jag sett Jag har aldrig skrattat så mycket till en film som jag skrattade till den Skrattar du åt den eller skrattar du med den? Jag skrattar du åt den Skrattar du åt den på samma sätt som man skrattar åt The Room? Nej Jag vet inte vad jag gjorde Jag vet inte om jag hade råkat konsumera någon drog eller sådär. För att jag såg den första gången... Råkat konsumera? Ah, jag vet inte. Jag såg den första gången i slutet av 2005. Okay. Hemma hos Gabriella. Okay. Innan vi hade blivit ihop. Okej. Okay. Um, I hemma hos hennes mamma. Och så kom det scenen när... De åker i hyperspace eller något sånt där. Och det är massa färger och allt går så jävla långsamt hela tiden. Mm. Och sen zoomar de in på hans ansikte hela tiden. Och det är helt tyst, det är ingen dialog och det är så där i flera, flera minuter. Och jag skrattade så jag fick ont i magen. Så den filmen är den roligaste filmen jag sett i hela mitt liv. Okej, okay, den är det. Ja. Ja, men, men Tillbaka till Star Wars Tommy. För saken är den, att de gick ju ut med eh, rolllistan i veckan. Mm. Till nya Star wars -filmer. Och så fick man se en bild. Ja, när de satt och pratade. Ja. En svartvit bild. Varför är Mark Hamill med? Och ja Vi, Grejen i den. Harrison får får ju med som Han Solo. Mark Hamill är med som Luke Skywalker. Carrie Fisher, Leia, Solo, som hon heter nu då. Eh, och sen är ju P.T. Mayhew kommer ju spela Chewbacca såklart. Och Anthony Daniels, C-3PO, Kenny Baker, r -2, 2 Alltså de gamla skådespelarna från Original trilogin är med såklart. Jag trodde inte att, att det här skulle ha. Jag tror det skulle utspela sig långt efter den, senaste, alltså den kronologiskt senaste episoden. Jag är ju överlycklig över att det inte gör det, utan att det blir en fortsättning på, eh, på Return of the Jedi, så att säga. Mm. Eh, eh, eh, Andy Serkis mm. eh, ska ju vara med. Mm. Vad ska han spela då för med något. Då? Precis, alltså grejen är den de enda som, som man vet vilka de ska spela det är ju de gamla eh, de har ju inte berättat liksom vad de andra skådespelarna, vilka karaktärer eller vad de är någonting men när jag tänker på Andy Circus, då tänker jag ju på att han det är inte så ofta han själv syns Nej. som sig själv Jag tror jag har sett honom som sig själv i en film eller något sånt där eh, jag, Alltså hans, hans två nu vet jag inte, jag är dålig på Andy Serkis men hans två största roller Måste väl vara eh, Gollum mm. och King Kong? Eh, ja, jag, jag, tänk, jag han, tänker han, väl Caesar i planet, planet of the Apes. Caesar? Ja, apan alltså, i, i planet. Apenhållsplanet. Alltså, Caesar är väl eh, den elaka? Ja, elaka. Han är väl... Men det är inte Andy Serkis, det är Tim Roth. Vilken tänker du på nu? Ah, nu, jag tänkte, jag tänkte på Mark Wahlberg, Tim Burton. Ah, eh, just det, nej, jag just det. Ja, James ja, ja, Franco. Ja, just det, han, ja, James Franco, vi återkommer till James Franco. Just det, Andy Serkis är ju Cesar där, ja. Ah. Just det, så är det, ja. Och så, han har ja, det, det, det, det, då har han också spelat apa två gånger på film. Ja. Ah. Eh, för han är ju King Kong, men han har, han har ju även en, en roll i King Kong där han är sig själv. Ja. Eh, men, så att... Mitt tips är att han kommer ju förmodligen, alltså, han är väl rätt duktig på att bära en sån där uh, direkt med bollar på. Så han kommer vara Yoda? Fast Yoda är död. Nej, flashbacks. Ja, Okej, okay, i flashbacks så kommer han vara Yoda. Ja. Ja, nej, det, det är inte mitt tips. Okay. Uh, men någonting sånt tror jag. Men, men sen, sen liksom, vet du vem Damnal Gleason är? Nej. Inte, eh, um, vet du vad? Vet du vad? Vadå? Uh, vi kollar lite, lite, li, li, li, lite snabbt här. Han har varit med uh, Jo, han är uh, han är Ronald Weasleys äldsta storebror. Jaha. I Harry Potterfilmerna. Ja. Okay. Ska han vara med i Star Wars? Ja. Uh. Okej. Okay. Uh, han spelar, vad heter det? Bill Weasley. Okej. Okay. Uh, är, är det här avsnittet där Ludde sitter och Googlar saker? Ja, uh, det här. är det. Okay. Uh, Adam Driver, vet du om det? Är? Nej. Se, googla. Nej, uh, jag googlar inte. Kolla IMDB. Ja, uh, jag sitter ju där. Uh. Uh, F-Word. The River. Nej, alltså, uh, nej det var. Uh, ingen, ingen speciell aning där heller. Ludde Oscar... inte imponerad av castingen. Oscar Isaac. Med två an. Ja. Oh, nej, ingen aning. Um, vad jag ser så är det när jag gör en snabb... Ja, han spelar tydligen Prins John i senaste Robin Hood-filmen. Den har jag ju sett. Med, med Russell, Russell Crowe? Crow. Ja. Okay. Även med Sucker Punch tydligen. Ja, två skitfilmer då då? Ja, sen har vi ju Max von Sydow. Ja, det vet jag vem där. Ja, bra <laughs> Det är intressant. För jag... Min första tanke var... Åh, oh, han kommer göra något liknande som... Vad heter det? Dracula gjorde. I den senaste trilogin. Fan, Peter... Fan, nej, inte Peter Cushing. Han spelar ju... Du, med, du, du, du syftar på Christopher Lee's Goku. Ja, det var min första tanke att han ska vara något sånt. Men sen tänkte jag att vore det inte coolare om Max von Sydow fick liksom en liten Obi-Wan Kenobi-roll? Alltså jag kommer ju sakna... Jag, jag kommer ju sakna de så här gamla karaktärerna. Uh, hur, hur, hur menar du då? När du säger gamla karaktärer, vad är det för karaktär du menar då? Jag gillar ju Obi-Wan Kenobi i, i de här... Uh senaste filmerna från slutet av 90-talet. Ja, alltså, vad heter det? Vad, Ewan McGregor. Är, är, han är ju alltså som klippt och skuret. Han är så... Alltså, jag, jag, jag, jag förstår hur man kan tycka att de där filmerna är bra. Eller är dåliga. För att mm. de, det är ganska mycket i dem som är dåligt. Samtidigt Absolut. tycker inte jag att det är mer i dem som är dåligt än i originaltrilogin. För jag, jag ser ju liksom på de här ut ganska... Jag står ju utanför fanbubblan, så att säga. Så för mm. mig är alla de där sex filmerna ungefär lika bra. Mm. Men på de, på de äldre filmerna så är det lättare att överseende för mig. Mm. För, för att de är äldre. Medan i de mm. nya filmerna så blir den här lilla snorungen innan han växer upp då, så här jätte, jätte mycket drygare än vad han skulle vara annars. Men jag, ja. alltså... De har väldigt bra casting i de där filmerna i vissa, vissa tillfällen. Ja. Jag tycker till och med han som spelar Anakin är jävligt bra casting. För när han inte säger någonting. Hayden Christensen. Precis. När han, när han ska se typ så här läskig och, och farlig och fucked up ut. När han är tyst och bara tittar. Ja. När han tittar under, under huvan där skit bra. Det, det är skit det är skitbra. Så, och, och samtidigt kan han vara så här jättelöjligt fånigt, romantisk corny cringe som man bara skäms och mm. måste begrava ansiktet i kudden. Och sen mm. i nästa scen så ser han ut så där jävla bärs. Så castingen i de här filmerna och Jörn McGregor som Obi-Wan, det är ju som liksom helt fel det, det går ju inte på alltså, bättre. Alltså anledningen William till Neeson, kom igen. Ja ja, jag feffar. De är ju bra. Ja, anledningen till att eh, liksom episod 1, 2 och 3 inte blev så bra som ja, men ett stort Star Wars fan som jag då, hade hoppats på det, det stavas ju George Lucas för han ska ju inte regissera Tror du inte att han, det stavas... han ska skriva och han ska producera Tror du inte att det har lite att göra med att du är en fullkomligt vuxen man nu också? Nej, eh... Faktiskt inte, alltså om, om, om ser du tillbaka på på det George Lucas har gjort mm. alltså hans två första filmer American Graffiti och sen Star Wars då, eh, episod 4 eh, där, där liksom är han ju duktig eh, som regissör men jag menar när han lämnade över regissörstolen eh, i och med Empire Strikes Back som fortfarande för mig är den bästa av alla sex Star Wars-filmerna eh, så blev allting mycket bättre och, se, se, och se, sen är det bara att se på hans andra liksom track records eh, Willow till exempel. Inte jättebra skit bra och den har han liksom skrivit sen har vi Indiana Jones eh, filmerna där liksom han, han, han har skrivit och, och Spielberg har regisserat liksom mm. Jättebra. Visst var det han som Steve. regisserade Crystal Skull också. Steven Spielberg, ja. Men Lucas hade väl mycket mer input där än man hade i, i Star wars filmen till exempel. Jag för mig att jag har hört att det var väldigt så här: Steven Spielberg var inte engagerad i den filmen och lät George Lucas få väldigt mycket input. När det gällde till regi och sådär. Ja, och han, ja. han gjorde ganska stora ändringar och sådär. Och, och, och om det är sant, Tommy. Då är ju min teori, alltså den är ju det är ju klappat och klart, den stämmer ju Ja, det, det, det kan alltså, det kan mycket väl vara att, att George Lucas inte ska ha så mycket inflytande det är ju liksom det, Han ska skriva skiten ja. han ska skriva skiten och stoppa in pengar i projektet ja. ja, men det är någonting som de flesta är överens om som jag har uppfattat det: att George Lukas inte ska få för mycket fria tyglar Men det, det är det som skrämmer mig lite också för att så vitt jag vet så har väl inte han super, super mycket med att göra med den nya trilogin. Nej, jag tror att han varken har skrivit eller kommer att regissera. Nej, nej, nej. Han har ju sålt. Ja, precis. Men, det är ändå George Lucas eh, lilla skötebarn. Och grejen är den, alltså, som inbiten Star Wars-nörd jag är, så... så Anledningen till att han gjorde episod 4, 5 och 6 först mm. och inte började med episod 1, 2 och 3 mm. eh, det var ju på grund av att han, liksom, han vad är möjligt idag liksom, 1975 eller vad det var när han skulle börja spela in mm. och, och, och visionen han hade då för liksom den här sagan eh, då var det liksom episod 4 där kan jag börja för det här kan jag åstadkomma idag och mm. eh, och sen liksom, när den nya tekniken kom- då kände han sig redo för att göra episode 1, 2, 3. Och, ändra, och ändra 4, 5, 6. <laughs> typ 10 <tio> gånger. <laughs> uh, men, men för grejen i den- att det, det, det har man, ju alltså, man har ju alltid vetat- att George Lucas har ju liksom- han har ju alla nio filmerna- färdiga mm. redan. Mm. Uh, så någonstans ändå- Måste väl det tas i beaktning? Så jag kan tänka mig att Abrams liksom har suttit på Skywalker Ranch med George. Och liksom, hur är tanken nu? Vilk, vad är det för väg som Luke ska gå? Vad är det som ska hända? Och sådär. Så att det inte behöver bli helt... Att det inte försvinner, att det går åt ett helt annat håll än vad George Lucas vision av Star Wars är. För det är ändå hans vision av Star Wars som jag har lärt mig älska liksom. Mm. George Lucas universum så att säga så att jag har ingen koll på det men jag hoppas ju verkligen att det inte blir menar, att han blir helt bortspolad alltså jag, om man kollar på um, Disneys track record de senaste åren mm. så, så känns det tycker jag som att det här projektet är i goda händer mm. att de har varit Disney har haft de har gjort bra ifrån sig måste jag säga de, har, de ja. har pumpat ut väldigt många bra filmer. Mm. Både animerade och live action. Så är det. Så det, det här är det trygga mm. händer tror jag. Ja och, och, och kan inte du och jag liksom som, som, som avslutning på, på, på den här um, debatten liksom sträcka ut en, ett varning i sin finger till våra lyssnare att de ska sluta bärsa ner på Disney. Det är så enkelt att göra det. Att liksom, och nu kommer Darth Vader ha Musse Pig-öron. Ha, ha, ha. <laughs> Nej, jag tror inte de Visst. kommer göra något sånt. Jag tror de kommer respektera källmaterialet väldigt mycket. Ja, det är jag övertygad om. Uh, sen det här att jag har suttit och kollat på Disney Channel och typ Arthur Dito och C3P. har varit med i, i serier på Disney-kanalen. Ja, de har ju det. Uh, det, det låter vi vara Osagt. Då var vi färdiga för denna vecka, Tommy. Det blev ett avsnitt. Det blev ett avsnitt. Nu har vi tolv avsnitt. Nu! Nu banner mig. Är vi lika bra som Jesus? Eller. Jag vet inte. Alltså, vi lever ju. Då är vi bättre. Ja. Om Jesus. Är... Alltså, det där med Jesus. Alltså det skulle tjata så jävla mycket om att han dog för våra synder. Mm. Ja, men alltså, det skulle jag också kunna göra om, om jag visste att jag fick återupplivas tre dagar senare. Är det så märkvärdigt att dö om man, om man vet att man får komma tillbaka? Nej, faktiskt inte. Det, är inte. det är ingenting han ska ha så mycket cred för, tycker jag. Nej. Eh, precis. Jesus är inte så hip som folk påstår. Jävla poser. Ja. <skratt>